Лорд Джуліан Завмер, а міс Бішоп, міцно вчепившись за поручні, дихала швидко-швидко. Перед очима в неї майнуло спотворене люттю обличчя Дона Мігеля і кілька перекривлених посмішкою облич гармашів. Та ось Арабелла всім корпусом всунулася між ворожі кораблі. Дон Мігель щось різко крикнув Сурмачеві, який, забравшись на ют, стояв коло адмірала. Сурмач уже приготувався дати сигнал, щоб стріляли з бортових гармат, але не встиг і піднести сурму до губів, як адмірал сіпнув його за руку. Тільки зараз Дон Мігель, як досвідчений моряк, зрозумів, що він надто довго зволікав, і капітан Блад скористався з його неповороткості. Тепер спроба обстріляти Арабелу призвела б до того, що Мілагроса і Гідальго обстрілювали б одне одного. Дон Мігель, хоче з запізненням, наказав стерновим різко повернути вліво, щоб зайняти зручнішу позицію. Проте і цей наказ спізнився. Арабелла, пропливаючи між іспанськими кораблями, наче вибухнула полум'ям по Мілагросі і по Гідальго, Одночасно вдарили тридцять шість її бортових гармат. Приголомши на ревом гармат, міс Бішуп від сильного поштовху корабля втратила рівновагу і була б уже упала, коли б не схопилася за лорда Джуліана, який, вчепившись за поручні, ледве встояв сам. Палубу враз огорнула хмара гідкого диму, від якого люди на іспанському кораблі почали кашляти і задихатися. З шкафуту долинали крики вітчою, крута іспанська лайка, стоїн та зойки поранених. Мілагроса ледве посувалася вперед, в її борту з'яяли великі пробоїни, фокщоглу було розтрощено, а натягнуті над палубою сітці чорніли уламки рей. Ніз корабля було знівечено. одне з ядер – розірвалося всередині носової каюти, перетворивши її на купу трісок. Дон Мігель несамовито викрикував якісь накази, раз у раз тривожно вдивляючись в густу заслону порохового диму, що поволі повз до корми. Він силкувався побачити, яка доля спіткала гідальго. Та ось у поріділі хмарі диму Почали вимальовуватися обриси величезного червоного корабля, контури його корпусу ставали дедалі чіткішими, щогли були оголені, і лише на бушприті ледве надимався парус. Дон Мігель сподівався, що Арабелла піде своїм курсом, але вона під прикриттям диму розвернулась і швидко йшла на зближення з мілагросою. І ще до того, як очманіли від несподіванки адмірал міг щонебось второпати, почувся тріск дерева, скрегіт металу і брязкіт абордажних гаків, що немов щупальця вп'ялися в борти і палубу мілагроси. Димова завіса за кормою нарешті прорвалась, і адмірал побачив, як гідальго, перехилившись на лівий борт, швидко йшов на дно. Ще кілька хвилин, і над кораблем зімкнуться хвилі. Охоплена панікою команда поспішала спустити на воду шлюпки. Приголомшений цим страхітливим видовищем, Дон Мігель ще не встиг перевести божевільного погляду з гідальго на Мілагросу, як на її палубу з несамовитим галосом і ревом вдерлися пірати капітана Блада. Ніколи ще впевненість у перемозі не змінювалася так блискавично розпачем. Ніколи ще мисливець не перетворювався так швидко і несподівано на безпорадну жертву. А іспанці опинилися саме в такому становищі. Раптовий абордаж після бортового залпу Арабелли захопив їх зненацька. В хвилину найбільшої розгубленості кілька офіцерів дона Мігеля ще мужньо намагалися дати відсіч атакуючим. Але іспанці, що ніколи не відзначалися хоробрістю в рукопашному бою, розгубилися остаточно, бо знали, з яким страшним противником доведеться битися. Грубки іспанців не витримували шаленої навали піратів і, розсипаючись, відступали з шкафуту до корми і носової частини корабля. А поки тут... На верхній палубі точився цей короткий бій, друга група корсарів увірвалась через головний люк на нижню палубу і захопила канонірів, які стояли біля своїх гармат.